Sorte spejder, hele den klokken to, en sensation. Ja, goddag og velkommen til programmet, som øh. vi har valgt at kalde De Sorte Spejder. Det musikalske talkshow sender direkte på denne torsdag, den 1. februar 2007. Ja. Og hvad er der sket i dag her den 1. februar? ah oh, det er ikke meget, det er ikke meget. Du er jo bedre hormøn, end du var i går, kan vi jo godt afsløre. Men jeg er gået ned med stress. Du er gået ned med stress? Ja. Hvad er symptomerne for stress? Det er, at man synes, at det hele bliver for meget, og man får sådan noget øh, ubestemt træthed. Man snøvler lidt. Man støvler, og man får lyst til at ligge ned, og man synes, at alt alt er for meget. Og man siger, nej, nej, nej, det kan jeg ikke håndtere i dag. Hvordan kan man se på det, om du har stress eller ej? Øh, det, det er tit meget. Altså, hver tiende dansker har jo stress. Det bliver så meget. Så du er en af dem? Yeah. Ja. Jeg er gået ned med stress, og jeg tror ikke, jeg er helt op igen før om et halvt år. Kæft, det bliver nogle lange måden så. Velkommen til programmet. Ved siden af mig sidder Anders med Madsen i dag ned, stress. Ja. Æ, imellem Anders og jeg sidder Jens, vores webmaster. Og i dag kan vi også nok sige Goucho Kid. Goucho Kid. Kid. Ja, du ser godt ud i går i dag, Jens. Hvis vi <laughs> har haft afstemning i dag, som vi havde ja. i går om den bedste... Lækreste håndboldspiller, så har du vundet den, fordi du ser usandsynligt godt ud i dag. Og jeg kan da sige til de kvindelige lutter, Jens vil tage et billede af sig selv og ligge op på hjemmesiden. Ja, det er nyt øh, look. Nej, jo, du vil. Så vil jeg tage det og få nogen til at ligge op på hjemmesiden. Tønder Vi øh... skal heller ikke glemme kryg i teknikken. Ej, nej, nej, nej, det er forståeligt. Og så kan vi sådan set starte med at sige, at øh, det er jo torsdag i dag. Hvad betyder det? Der kommer lortblade. Det forestiller jeg rigtig de to store lortblade er kommet og modstanden <laughs> og kommer de små lortblade. Det er nemlig det der koster 10 til femten kroner. Og, kr. og der er også kommer ubledet kommet Det forestiller oh. jeg rigtig. Okay. Det, øh, det, der sker her, det er, at øh, I ser og hører i dag. Mm. Det er bare lige for at sige, at på forsiden, der ser man øh, kroner Frederik i bare overkrop øh, og et par shorts. Og så øh, har han åben ned øh, til, til tidsmanden. Lige ned til tidsmanden, der har han åben, Og så på forsiden, står der billederne, danskerne ikke måtte se. Frederiks kronjuvel. Kun I ser og hører. King size. Spørgsmålstegn. Og der, hvor at, øh, hans så hænger ud af buksen, der er der sat en krone ind. Så tænker man sindssygt nok, at man kan se indeni. Ja. Så kommer man ind i, I blad og så er der det samme billede med en kongekrone ud for en dillermanden så man ikke kan se det. Ja, så vi Jeg vil bare sige at øh, hvis du havde tænkt at købe til at for at se at kronprinsens vedhæng så kan jeg sige at det får du ikke lov til. Det er simpelthen øh, den der er ud for siden, det er bare for, for folk at købe blad. Siger ja. man ind i, så bliver man endnu engang skuffet over indholdet, ikke? Mm. Så du siger, siger hører historien med forsiden ikke hænger sammen med de der reale Fuldstændig right. forsiden, det der reelt står i bladet. Forstening right. Forsiden der står man kan se billederne. Det er det første gang det sker. Det, det tror jeg faktisk historien. også at de har skrevet noget som passer. Øh, jeg skal også Arh, det er også sige ikke anden ting. Skrevet. Øh, er jo på spil igen, ja, det og er der jo er jo én ting, der er værre, end at blive jordet gibernaben. Hvad er det? Det er ikke at blive jordet. Det er at blive rostet gibernaben. Okay. <laughs> og det bliver Jan Gindberg den her uge, og det er noget, der virkelig sviger. Er det ikke Bølsen Bolsen, Jørgen? Okay, billedet lignede bare Jan Gindberg. Men det er det. Og jo, så kan jeg så sige at på bagsiden af BT i dag også. <laughs> er det Bolsen? Ja, det er Joachim Bolsen. Men han er da skadet, han ikke? Jo jo. Han skulle have været i studiet i dag, Jør Ja, det er jo først, det er jo det morgen, når vi det er... Det er morgen, morgen. Det, ja. det, det er morgen, det er morgen. Det er Jamen, øh, velkommen til programmet i dag. Hvad der sker i programmet? Det vil ja. vi godt fortælle. Ja. Det er meget spændende, hvad der sker i programmet. Ja. Der sker... Øh, vi har jo det, der hedder øh, Filosofisk torsdag. Vi har frit lege uge. Mm. Vi har Steve Irving uge, mm. øh, som hænger lidt fra sidste uge. Øh, og hvad har, vi? har vi flere temaer, vi har endt op det er en af de store ting i dag, det er at jeg vil bare grøske, at sig så godt også. Det er vel det er virkeligheden det, der, vi har det er fået primære, frem til skal... på programmet i dag? Øh, jo, og så skal vi også huske. At jeg har at hus og det er med undertitlen øh, Brøster til Drenge. Som sagt, skal vi nu ringe til vores venner i Sønderjylland? Jeg ved, ja. at de sidder og lytter med, tror jeg. Tror du? 66. Eller det kan vel høre andre radiokanaler. 66. Spændende. 52. Jeg forstår ikke, at to omgange skriver du. At to omgange, det forstår jeg. Nå, nej. Det er Jens. Okay. Ja, det er Jens. Ellen og de arbejder ikke længere. Hvad for noget? De er, er jo ikke på arbejdsmarkedet længere. De er folkemarkedsminister. Det tror jeg. Og går og hygger sig. Ja, men de er travlt. Ja, Henry. Goddag, Henry. Nej, Henry, det er Anders og Anders. Goddag, Anders og Anders. Goddag, Henry, hvordan går det? Det går fint, du. Jeg er lige ved nede ved mine høns. Nå, hvordan går og, med og dem? hvordan går det med dem? Det går rigtig godt. Æh, Men bortset fra, at de giver knap så mange æg i for øjeblikket. Nå, Nå, hva, hvad, for hva, hvad er det hva, Hvorfor det? Ja, det er nok fordi, at de er jo vinterdur, og så er det stillestand. Det, man siger jo gerne, at de har en, et tidspunkt, hvor, hvor ferierne, de falder af. Nå! Ja. De ferier, som man siger, ikke? Ja. Mm. Og i den tid, der, der får de en eller anden lille sygdom, som de også kalder sikker. Uh. Og der giver de altså ingen æg. Nej, slet ikke nogen? Eller bare ferier? Nej, nej, det er altså... Det er jo, kan vi en enkelt eller to, det giver lidt. Og så er, så er det, deres det tidspunkt næste gang. Ikke? Men sig mig lige en gang, har de så ikke måske været lidt forvirret af den meget varme i januar? Nej, jeg tror nok, de har nok lige været forvirret, fordi vi har besøgt dig her. Ja, ja, det er faktisk. Det er, det var er, selvfølgelig, og det var primært andre ja, der var det, nede at det, se det. Og må vi jo til sige tusind tak for sidste gang. Tak Henrik. for sidst, ja. Jeg er velkommen. Det var en fornøjelse. Det var. Ja. det var også for os en fornøjelse. Henrik, vi sendte jo også for lytterne helt og med her. Vi sendte jo ned for jer 3. december. Ja. Det ja. var en søndag, det var vores sidste udsendelse sidste år. Øh, ja, det er alle rigtig. to timer, vi havde besøg af røde krus seniorkurs, som vi var med i, vi har fået kæmpe respons på det. Ja. Det var nok øh, sige. Har I det? En positiv respons. Ja. Ja, positiv, positiv, positiv. Okay. Øh, og jeg vil det bare høre, vi skal snart søn igen. Jeg ja, viser, vil det ville <laughs> være det, en fantastisk det, idé. Ja. Men men hvad har reaktionerne var på vores? Ja, hvordan besøg? har det været i lokalmiljøet sådan? Er der er huspriser? Det har været rigtig godt. Nå. Det har været rigtig godt. Det var meget glædeligt. Og har der ja. været, fordi det vi sådan, forsøger lidt at fiske eller omkring sige pilke i omgåen af. det er jo at da Jens i går ringede, øh, Web Jens, han ringede i går og sagde, at, at vi ville ringe, så, så, så svarede du noget i retning af, godt, for jeg har en høne at plukke med de to. Ja. Og det er vi jo lidt, vi er jo ikke nervøse, vi var lidt, Anders, hvad kan jeg sige, hvordan kan jeg opsummere den fornemmelse, vi har? med. Ja, det er det jeg, der kan jeg da godt fortælle dig. Hvad? Det er det her her, det jeg er magnet med Det kan jeg godt huske, ikke? Jo, det kan du tro. Men vi, vi er jo altså også i stand til, Anders, der kan du fortælle, det ved jeg jo så ikke, om vi har hørt. I morgen, ja. Der vil vi udlade den, ja. hvis det stadigvæk står ved magtnaturlig tilbuddet. Ja, det er, er, ja, det, er jo det. Selvfølgelig. Nej oh, nej. No, no, no. oh. Så bliver den udlådet morgen. Den, jeg har talt med, med Tom op fra, Og fra firma, ja. Ja. ja. Og jeg har fortalt dem, at nu er det lige op over, at den skal <laughs> ja. blive. Ja. Men jeg skal love dig for, at den øh, udlåder vi i morgen. Ja. Den udlader vi i morgen? Ej, Okay, skal Ellen vil med til det så? Ja, det vil da være en god idé. Hvis vi lige må snakke med hende nu, kan vi måske lige aftale detaljerne omkring udrørende Ja, det tror jeg også er en rigtig god idé. Ja. Ja. Hvad er hun der? Men det må jeg da gerne. Øh, øh, øh. så kan vi jo godt sige, du og jeg, eller også tre, vi snakkes ved i morgen. Tales ved. Tales vi i morgen. Okay. Det gør vi. Ja, Ellen så. er Ellen også, Ellen også i morgen. Ja, ja er super. Men, øh, men øh, vi kan godt lige tale med hende nu også, ikke? Jo, jo. Hun sidder på ret ude i køkkenet. Så. Tak. Hun ligger ret ude. <laughs> okay. Jamen, få ja. Jamen, I får så. Så nu så. Tak, tak. Tusen tak, hende. Vi skal hey. hey. hey. hey. hey. hey. ja. hey. Jeg ikke, er Hej. Jeg... Ja, hej. Anders, tror Ja, hej. Hej, Ellen. Ellen. Ja. Hej, hey, hvordan... Ja, Ellen, ja. ja Ellen. Hvordan sker jo, det går godt. Rigtig godt. Nå, den der. det er godt. Du ja, ja. lyder også. Du lyder glad. Jamen, det er du hvad okay. er det for noget med Hendes høns der? Hvad, Hvad, er Hvad er det? Hvad er det for noget? Ja, nok der. Ved der tog han god for møjden dernæl. Det visste for, de ja, jeg fordi ingen nede gik. Tog det Jamen, ville, ja, det? Ja, men han. Men men jeg, jeg er lige forvirret, Anders for jeg havde forstået at det var fasankylinger. Er der jo også høns? Har man for også fasener? Nej, nej, nej, nej, nej, nej. For jeg kan godt forestille mig, fasankylen kan godt stå og ikke lige så mange æg jo. Ja. ja. Det er nede en om dagen. Ja. Ja. Det ved jeg jo ikke noget om. Nej, det vil helt dumme. Ellen, ja. i morgen ja. havde vi tænkt os at udlede et magnetoteksmadras. Ja. Ja. Ja. Så vi, ikke fordi vi vil meget gerne være af med den, men vi vil godt glæde nogle lyttere, ved at kigget ja, den vægt det, ja, vi det. Ja, det vil vi gerne. Og der vil vi i den forbindelse forstå. høre, Ellen, om du vil være villig til at trække, øh, altså hvad en ja. slags øh, og trække no et par numre for os. Ja, det skal jeg nok. Nej, det er godt. Men Anders, hvad er det, det kræver, Ellen? Det er jo ikke meget, men, men det er nogle numre skal hun jo have. Jamen, øh, ja. måske vi skulle ringe op inden programmet i morgen, og Ej, så har vi til at det Ja, det kan godt være, at vi lige skal dele, Er vi lige ringer op inden. Og så kan det være, vores betroede medarbejder, Jens, lige vil, vil fortælle ja. lidt om... Ja, jamen, det er. det er jo godt. Ja, mm. ah, glimrende. Yes, men har, er du ellers, nemme. har du oplevet noget, som vi bør vide? Um, jeg har oplevet noget, og jeg har oplevet en masse dår. Vi er rigtig i by hele tiden, og vi... Hvad? Vi synger og... Ja, men vi er jo langs med den sangkor. Ja, det er klart. Det er travlt. Yes. Jeg kan sige, at ja. efter, at vi havde Radio Nællen Røde i Seniorgård, så har der været ekstremt fantastiske ja. reaktioner. Ja, de er meget begejstrede, det må jeg sige. Men det yes, lyder også men... godt. Ja, men altså, vi har væbt utrolig mandsdag her nu, og skal også. Ja. Hvad var det, han hed? Der. Ham, som ikke var med den dag, der havde guldsol? Ja, ham, der havde øh... Nå, no, Asmus, det er. Er det har han Nej, det Nej, han, uh, han er ikke uh, rask i noget, i hvert fald. Okay. Det, det, det kan godt døje med det længe. Ja, det kan Så lader altså. vi bare den lig. Men, men ellen, ellen, kan jeg... så... Nej, der er lige noget, jeg gerne lige vil høre Ellen om, fordi Ellen øh, også øh, ved ting. Ellen, nu han ja. Jespersen. Ja. Øh, som jo er gået ud af, af, af Socialdemokratiet, eller Socialdemokraterne, øh, for, ja. for, for, for, for at søge lykken i Venstre. Hvordan, som, som, som uh, sønderjyde, Og som, som Socialdemokrat? For jeg er indre, at du var Socialdemokrat. Er det ikke korrekt? Øh, nej, det er nu selv korrekt. Der. Men Anders er... <laughs> nej, men hør, jeg er borgmesteren, borgmesteren i, i Røde Kro, som nu er blevet... Ja. Borgmester for hele... Hun er venstremand, øh, ikke? Hun er jo socialdemokrat. Nej, hun er socialdemokrat. Okay. Men hun er en, hun er en god borgmester. Kort, så det alligevel. Ko kommunalpolitisk ja. holder I med, eller så stemmer I på hende? Ja, når det er kommunal, ja. Okay. Nej, det er jo heller ikke så meget for at gå ind i din politiske holdning. Jeg tænker bare som, som, som kvinde, og som, ja. som i en vis forstand også. Jeg ser dig også lidt som kvindesagsforkæmper, øh, og, og, og som mennesker, som sønderøde. Hvad synes du om sådan en skift? Nå, jeg det er lidt mærkeligt at skrive sommer rundt fra det hjem til det andet. Men I husker du, da du var ung, øh, eller yngre, Jellen, øh, har, har du skiftet politisk ståsted øh, med Ay. din alder? Eller har det altid været? Eller om det, nogen har ved, det har altid været det samme. Mm. Men sådan er det ikke for alle, kan man sige. Nej, det er det i hvert fald ikke. Ellen, vi ringer til ja? i morgen, mm. yeah, og de øh, aftaler nærmere, og yeah. så i radioen, der bliver du været den, der skal trække vores tal. Ja, hvis du vil. Jamen, det skal nok gå. Det glæder vi os til. Og så øh, ja. kunne du overveje, men skulle ikke sige, at man så med Henry og ligge bare et ene gang, så det ser ud, så det så udsømt. Han har hvad du siger. Åh, altså Så skal du ikke lægge. Ja, det skal ikke, ikke lægge. Det er gas, Henry. De satier, hold op. Se Henry. Henry er ellen eller ellen vi ses så helt Henry mange gange. Men jeg lige til at oh, <laughs> er lige halvauti af udstyr. Han der sidder lytter med på linjen du. Hvad siger du Henry? Jeg er med på linjen. Ja, ja, du har sidder lyttet, lytter nok til hende. Det er fordi, ja, altså, vi har en datter. Okay. Hun har sådan en posebag med, med brikker. Nå og flytte rundt på. Åh <laughs> undskyld, nej. Ej, ej, er det. Ja, ja, ja, ja, ja. Sådan et lotterspil som det ja. kalder det. Ah, det, er det, en en det er en god idé. Det er en god idé. Ja, og, og sådan et spil som oh, det har hun tager det med. Jamen, den kan vi få fat på. Toppen. Og så kan vi bruge den i morgen, hvis det var. Det er en god idé. Tusind tak. Så den, den ligger lige til højre benet Anders. Kan du sige pænt for ja. det? Farvel. Vi ser os snart igen. Og, og Hendrik, vi har nogen god eftermiddag. Jo, lige ja, i Ilimod. Tak skal du have. Måden. Måden. Vi skal uh, have nyheder om fire minutter, og der er erhvervsnyt efter nyhederne, mm. blandt andet, og selvfølgelig også uh, tillidsbængo. Ja. Men Kristoffer Meiner, uh, du har været en uge på arbejde nu. Ja. Det har jeg. I hvert fald i radioen, og igen i dag overrasker du med et ja. usandsynligt dejligt uh, jakkesæt. Ja. Hvilke mærke gør du dig i, når du går i, uh, i jakkesæt? Hvad, hvad kigger du efter, når okay. du skal have et uh, jakkesæt? Og er det noget, du kører ud bag en uh, Renault Cinnic? <laughs> det er ikke noget, jeg kører bag en Renault Cinnic. Oh, klot. Det her det er faktisk uh, investeret i, i London. Åh mm. oh, ja ja, naturligt. Man, man kan jo ikke, man kan bro, bro, ikke selv noget med købe med tøj i oh, købe nej, nej, nej, nej, nej, nej, Det passer ikke her. Nej. Så skal jeg tage det lige det til løbet. Det er jo også derfor nyheden kun er, det kan bare tage det. tre minutter. Ja, ja, ja. Så, Så man man tager jeg det lige over. til løbet. Ja, ja, over at lidt. Kristoffer, i tidligere... Eller i udsendelsen kl. 14, ikke? Ja. Ole Henriksen. Der er... Nå nej, han har ikke noget med tøj. Der snakker du om, at politiet har et nyt telefonnummer, hvis man skal have færdig... Ja, det er Et nyt politisk telefonnummer, og hvad så er det 114. 114, Plus det 114. Nej, vi må ikke sige 114, det er vigtigt at sige 114, fordi ellers risikerer man, at der er nogen, der tror, at man skal ringe først 100, og så 14 bagefter, så det er det 114. Det er det også, det giver også 114. Det giver også. Jamen man må ikke sige 114, fordi så tror, at nogen sidder, tror, at man skal ringe 100 og 14. Så er det jo 1004. Nej, det er 10.00014. 10 Nej, 10.000 er der. ikke det ikke 112 før? Og Nej, for det, det er ikke 112, fordi 112 det er alarmcentral. Det er, hvis man skal have fat i de lokale politi, det der i dag ender på 14 100, og så 12 før? så 100, og så 12 bagefter. Det gør man ikke. Vi, altså, det er jo bare, hvad viser i Rigspolitidirektøren, han har sagt, at det var på den måde, det skulle siges. Fordi vi spurgte ham hvorfor kan man ikke bare sige 114? Og hvis, Nej, hvis det er glostop, hey, hey. hey, der skal man bare 114 det, ringe 114 perker. Ja, det er engang løn. 100 perker, Kkk. Øh, ja. Nej, jeg stopper nu. Så er det nok bedst nu, at jeg lige... Kristoffer Mejner jeg skider i hatten. Ja. 114. Hvis man ringer 112, kan man så spørge efter politiet? Det skulle man da ikke kunne, ja. Så Jamen har det... man altså valgt at oprette et telefonnummer 114. Jamen forskellen er at her får du fat i det lokale politi ja. altså, det, Så ringer du fra på hjørnet. Spørgsmål. Kom med det, dreng. Spørgsmål. Spørgsmål. Hvis jeg ringer 114 her fra DR Byen. Ja. Så får jeg uh, landsbybetjenten på Amager ja. eller altså, Københavns, politi hedder Københavns politi, det er Københavns politi, det du samtidig dækker. Hvis får du Amager politi. Så får du, skulle du gerne få Amager ja. Skal vi Men du gør den? det ikke. Der er ikke sket noget kriminelt herinde. Det er et pænt sæt tøj. Sådan her lød det i går, da vi var lige ved at lukke programmet af. Så har vi klippet fra i går. Sådan her lød det, da du, Anders...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 Vandet rundt og have et menneskesyn så nedtrykkende og så afstumpet, at man kalder folk den slags. Det er med pinligt. I går i programmet, Anders, der var ja. du rigtig ked af det og lidt træt ja, ja. Øh, fra sådan omkring 14.03 øh, og frem til klokken 15. 57, 58 stykker. Ja. Og så alt og smider du op. Det er godt sagt. Ja, jeg vil også sige en ting, det er jo også, øh, øh, også så jeg ikke bliver stoppet alle politifolk øh. i fremtiden. Ikke? At det er jo... Øh, og det er det, der er så synd, fordi det er næsten alle politikere tror jeg, er rigtig rare. Det tror jeg, du fuldstændig øh, Og jeg synes bare, det er også derfor, det gør det så pinligt, at man i klose, ikke gider at, at gøre sig den ulejlighed, og, og virkelig at skride ind på den her slags. Ja. Fordi altså er det, at man tror til sidst, så tror, ligesom med at møde politimanden, Gud, han er nok dum. Og det er det jo ikke. Man kan sige, det er jo et, det er de små brødne i Kardo. Jamen det er jo også, det er branding, branding, branding hele tiden. Ikke? Og det her, skal jeg sige dig, hvad det, er? det er rigtig, rigtig dårlig branding. Men bedre omtale er jo Nej. godt eller ingen. Anders, ja, vi, skal... vi skal have erhvervsnyt. Vil du være at fortælle, hvad erhvervsnyt handler om i dag? Nu går det meget stærkt. Erhvervsnyt i dag er øh, omkring naturprodukter. Ja. En branche, der er i hastig vækst. Men nu er der, øh, der er ballade øh, i naturproduktbranchen, fordi at visse cremer har viser sig hormonforstyrrende effekt. Så er det at investere det. Er det er det eneste? Ja, stort træk. Så skal du spørge, hvad er det for nogle cremer? Jamen, hvad er det dog for nogle cremer, Anders? Jo, det er sæbe, shampoo og cremer med lavendelolie og tea tree oil er blevet kædet sammen med udvikling af bryster på drengebørn før puberteten. Så kan ja, der nok være brystet. Drengebørn for bryster? Ja, og der kan du huske, nu har du øh, småfolk. Ja. Næ? Og de fleste øh, derude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 du sidder, nu er det en tænksituation, Anders, før puberteten. Yes. Du er 14 år, du er lige på vej i puberteten. Du er nede, du smører dig som altid med lavendelolie for at undgå øh, hård øh, hår, øh, hud, et eller andet sted. Og, og pludselig en morgen er du nede, og du børster dine tænder med lavendelolie eller med tea -oil, og så opdager du, gud, jeg skulle fået en lille a skål. Hvordan vil du have det med det? Så vil tænke. Så du siger, jeg er på vej i puberteten jeg får bryster. Er det her godt for mig, eller er det godt for mig ikke? Det er godt for mig ikke.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 Ja. Så alt i alt ikke så tåbeligt, men noget? det kræver altså flere års. Bryst. Er det kun nævtertines børn eller er det også hvad kan man vel... læse på papirer? Ja, nu skal jeg se. Jeg skal jeg læse flere afsnit til vil, vil jeg kunne bade mig selv i tea trick eller okay, får så jeg endnu større brustere en formål har, men det er jo ikke på grund af tea trick olien Tea trick. Alle drengebørnene brugte hudprodukter med lavendolie eller tea trick olie, og deres bryster svandt ind, da de har op med at bruge kom i kontakt med olierne. Forskerne bag undersøgelsen har samtidig påvist, at på celle har olierne en østrogenlignende virkning.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 I denne uge, ikke i naturhold, lave profil med masse og alt det der, fordi den vil være lidt afventende oven på det her chok, i stedet for, som altid, AP Møller, køb, køb, køb. Det er dr.dk-spejder på vores hjemmeside. Hvis du går ind på hjemmesiden, der vil du kunne høre... Altså ikke fysisk gå ind. Nej, men altså, man klikker sig ind der. Det er sådan et internetsprog. Der går man ind på vores hjemmeside, og så kan man derinde høre forskellige historier fra dig, Anders Lund massen. Og det er blandt andet i forbindelse med det her lille klip her. Prøv at høre som vi har spillet. Åh... ser siger det. Så sidder han inde. Hops, siger det. Så sidder han inde. Det er nemlig rigtigt, men øh, Jamen, der vil jeg hvad så også sige. Anders, jeg har lov sige tak, du tog den eneste ansatste pointe, der i et ene slag, og brændte den af. Nå, tak. Det, nej, det, det, der sker det. nu, det er, at Anders Lund Madsen har hele ugen læst øh, ja. øh, nogle historier op, i forventet grund af en radioklip, som er, eller fra Radiovisen, som har brugt i en anden sammenhæng. Og det er allesammen ligger på vores hjemmeside, det er det, jeg vil sige, ja. indtil at teknikken øh, spillede mig et pus. pus. Men Anders, ja. hvad er det, vi skal i dag? I dag skal vi prøve igen. Øh, og, og du skal sådan set bare stille og klar med fingeren på aftrækkeren så de to klip, som jo altså øh, er kendt og elsket af mange i Danmark allerede, sådan. Øh, er klar til at blive afspillet, som man siger. Jeg så så jeg, har jeg, øh, mens vi har spillet Blue Foundation, skrevet en ny, øh, og jeg synes selv, det er en sjov historie. Men altså, det kan jo godt være, at de, de beskriver nedadgående kurve. Det er jo ved Gud ikke nemt at variere. Lad os høre. Okay. <clears throat> Den er så lidt lang, skal du lige ved. lave. Nej, det gør op, ikke noget. Vi har ja, masser af tiden. Okay, godt. <clears throat> en børnefødselsdag i Tornved endte torsdag aften i tumult, da vrede naboer trængte ind på den afsidesliggende landejendom og frisatte faderen, en 41-årig fyrværkeriarbejder fra kælderen, hvor børnene til synlederne har holdt ham indespærret i 12 år på en diæt af plus og børstet hastværk. Manden er nu tilbage på sin arbejdsplads, men derhjemme er hans kone mindre fornøjet. Hun savner den dobbeltamputerede gibernabe, som hun havde vendet sig til at bo sammen med. Også selvom manden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 Jeg vil sige det var rigtig rigtig godt altså og der er ikke noget galt med dig. Oh, tak, det eneste der er noget der, der hænger lidt, det er faktisk det sidste klip. Ja, det er lidt langt. Fordi den er med svært at skrive noget rigtig godt op til ham ah. Mr. Tør. Jo, øh. men han skal lige så med, ikke? For jo, det skal han, men det, han har ikke happy den. Nej, han har det. Ja. han ikke Kan du på et tidspunkt måske til i morgen lave et sammenklip hvor vi har happy og så noget BS sammen for jeg tror virkelig godt det kan spille op. Happy det og så BS og ah. så du er lagt somewhere, som også ah, er yeah. Det uh, sætter vi nogen på. Men Om lidt først? der skal vi spille Chinese Bingo den hurtigst voksende quiz-sensation i Danmark. Nu skal vi til øh, quizzen, ja. der Jeg tror, mange spiller. allerede, mens vi spillede Danny Warhols, har været ude og pladen, fordi jeg tror nok, der er mange, der allerede ved, hvordan den skal laves. Men skulle der være nogen stadig, som så til hvad er nu det... Så, oh, tak Jens Vil jeg bare sige, lav en plade, hvis I vil være med I behøver ikke at lave den rent fysisk Den skal også bare laves ind i hovedet Men det er altså 15-tal mellem og 90 mm. tilfælde, og Og mm. den behøver som en gang at 15 Lad os nu være helt ærlig øh, Når man mener, man har bingo, ja, så ringer man 73x20 og, og, og den der først Vi siger ikke, har du så? Nej, hvis bare der bliver sagt Tillidsbingo som det første, jamen så har man faktisk vundet Og Jens, hvad er det, man kan vinde i dag? Man kan vinde en De Sorte spider, Mule pose. Nej. Og jeg har jo tænkt, at det skal være så smart, og det der sker, da jeg spiller det her stykke musik, ikke? Øh takke til der speakban for at lave uh, den ja. musik til os. Jeg kan sige, at når vi spiller det her, så når du trækker et nummer, så starter jeg musikken. Ja. Og inden der er det her var 32 sekunder det her stykke musik, ja. 31 sekunder. Inden det her stykke musik er færdigt, så er der skal vi, vi høre lytter igen. Oh, og husk nu sit tillydsbingo kan lytte, når ja. du kommer igen. Du skal ikke sige, yeah, no. Også ja, no. Og selvom din radio hyler og sådan noget, det er fint. Faktisk i dag synes jeg, at man skal gøre det, at hvis man kommer igennem, skal man skrue rigtig højt op for sin radio, imens man råber tillydsbingo. Det skal man. Okay. 73 gange 20. 20, 20, 20, eller 70, 20, du er bare, der sidder masser af. folk og siger, vi kan hygge os med telespænding, og plus er du stresset dem helt vildt, fordi nu skal jeg til at score for radioen. Okay, det er lige meget. Vi prøver. Vars jeg, skal. jeg vil bare sige, det er en option. Først spiller vi en række. Ja, det modtager Og første tal i dag, som jeg har heddet op fra posen, er nummer 66. Nummer 66. Det er lange lange er første nummer. 66 er det første nummer. Nummer 66. Det er bare musikken kører. Jeg har også jo sådan set fundet at lytte. Der er en lytter, der har fundet dig, min ven. Hallo? Tid, Spingo. Ja, det er fuldstændig godt. Ej, og til lykke min... Nej, var det godt. Hvor er det, det utrolig hurtigt. Anders? Hvad siger du? Tillykke, siger vi. Vi siger, tillykke, til gør vi. Og Anders vil nu i ja, værk en, en byespørgsmål af journalistisk karakter. Jeg har et spørgsmål. Må jeg, jeg spørge noget? Hvor ringer du fra? Om jeg vil spørge om noget. Jeg ringer fra et eller andet sted i Herlev. I et Herlev. sted i Herlev? Det er lidt ude i ja. Københavnsom Mm. Ja, jeg er på vej, jeg er på vej tilbage til mit arbejde. Og ja. må jeg spørge, om hvad du laver til daglig. Det er et godt spørgsmål. Jeg er selv set i en kontormøbelvirksomhed. Oh. Oh. Tinaps. Nej, det har jeg været, det har jeg været. Nej. Movement hedder ja. måske. Ja. Ja, korrekt. Det er bare total, lige, de, de to kontorfirmaer jeg kender. Total. Man kan levere for eksempel møbler ind på to til otte dage i movement. Åh, oh, hvad? Så der er nogle værdigt trængende derude, så, så skal er der game vi... eller her med at aflevere. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, egentlig, hvad oh. det var, du hed, for det har vi glemt. Ja. Jeg hedder Christian. Det er rigtig, Christian, vi har det, vi slet ikke fået spurgt om. Jeg ved ikke, om vi egentlig rent teknisk skal gå tilbage og starte spørgsmålet. Så. Nej, vi spørger bare, Christian, hvem har du været og på at sælge nogle meget, meget billige møbler, som du lige sagde der? Ja, det er måske ikke for kompromitterende. Jeg har været med en stor dansk televirksomhed. Hmm. TDC Kan også ja. være Telia, som jo lige har napset... Øh, CBB? Debitel? Og Debitel? Ja, så sagde de, lige svaps. En milliard. Nej, jeg, jeg tror, det er en konkurrent til, uh, til Telia, må jeg sige. Orange? Nej, jeg hedder Mollerling. Jeg har engang haft et... Nej, øh, det, det, det er for farligt her på Open Air. Nej, det er også rigtigt. Og pludselig løber det af med Men jeg bare sige, hvis det er dem, der har kørt den op, så skulle de jo have en i gange kontormøbler. Under alle omstændigheder, det er dejligt at få magle ved, og nu er du på vej tilbage til virksomheden. Ja, ja. Er du så færdig for i dag? Nej, netop. Jeg hmm. tror, der skal kalde til et par kunder her hen under aftenen. Ja, oh, okay. Christian, hvad laver du, når du ikke er på arbejde? Næ det er Næ godt, godt, spørgsmål. Du, ja, du har no. fundet en firmabil. Ja, det er faktisk egentlig, jeg selv ejer. Så er spørgsmålet ligegyldigt. Så er jeg mit spørgsmål nu. Okay, kom med spørgsmål. Hvad laver du, når du ikke sælger konturmøbler? Åh, oh, godt. Har du en familie, Christian? Oh, ja, det har jeg. Ja, det du er er gift, jeg. gift, har du børn? Ja, jeg er gift og har to børn, ja. ja. En yndig datter på 12, snart 13. Ja. En vanskelig alder, og så har jeg en vanskelig. knæk på ja. 10. En knæk på 10. Har du nogensinde haft øh, lavendelolie i nærheden af ham? Øh, nej, der har jeg ikke, men jeg har tør hud, det kan være levendelolie, kunne Nej, nej, Christian. Du har ikke haft lejlighed til at høre det måske, men øh, der er, viser sig nu visse bivirkninger ved levendelolie og drenge i den præpubertære alder, som er uheldige. Så vent med, med, med til... Ja, okay. Bare er det sammen, bottom eller hvad? Nej, bare det var så vel, bare det var så vel. Det er udvikling af bryster, og det, vi skal ikke ind i det, men det er bare et øh, lille råd. Vi har lige fået det at vide, og vi sender det straks videre, fordi der er masser af drenge derude, der skal spares for den lidelse. Anders? Ja, ja. Christian, du skal gøre os en tjeneste. Nej, jeg skal lige spørge os sidste spørgsmål. Jo. Okay, Christian, har du nogen hobbyer? Jo, oh, I, i mine yngre dage, der var jeg amatørskuespiller i en lille amatørteaterensemble inden på Frederiksborggade i København. Men du ved, sådan karriere og familie og job og sådan noget, det er ligesom... Og Det hænger ikke altid sammen. det hænger ikke for alvor sammen. Det gør han altså ikke. Christian, du skal gøre en tjeneste. Åh ja, det er rigtigt. Ja, lad høre. Du skal, hvis du vil have den mulighed på, skal du sende en e-post til satansønkels Ja. Og det er ikke noget, jeg får stadig, vel? som du har sagt det der, vel? Nej, det er satansønkels Du er jo kontorchef. Nej nej. Salschef. Salschef. Salschef. Salsche du kan også gå ind på hjemmesiden, der er mailen også, man ja. kan se. Og så i emnefeltet. Det, ja. øh, I emnefeltet, der I stedet for bare ingenting, hvad skal Christian der skrive? Key account. Key account. Og så selvfølgelig okay. din adresse. Så får øh, Jens sendt præmien til dig. Og hils familien. Tak skal du have. Og jeg er en stor fan af programmet, og I fortjener den her ja. eftermiddagsbasering frem for øh, søndag formiddag. Christian, hvorfor, vil tak, lytte Christian. til det. Jeg er tosset med dig. Christian, og, og herfra jo. også. Og du skal overveje ja. det tale alligevel, fordi det er aldrig forset. Ej, ah, ja, det er står stoppet af musikken. Jamen, det er heller ikke det godt, for jeg starte. har lige taget nummer 66 op en gang til. Det betyder, at hele posen er kompromitteret. Så er der to nummer 66. Vi prøver igen. Ignorer det. Der er ikke nogen, der allerede fik hele pladen fuld på den måde. Nej. Så 71. Det var bedre. 71. 71. Nummerne er altså 66 op Og 71. 71. Ring til os, 20 Og vi spiller altså pladen fuld, som man siger. Tager er tredje nummer. Uh, uh, uh. Nummer 8 Nummer 8 Nu går det da helt amok Nummer 8 ja, så er altså det næste nummer Så er et pjerne over Jo oh. Ej, N ja, vi har en lytter igen Det er bare lige mig Det er bare lige mig Okay, der er mere Lad os se Hallo Sælledsfængel Ej Ej, ja, det er fuldstændig korrekt Tillykke Tillykke Må jeg godt spørge dig om noget Tak Så må du godt skrue ned fra radioen igen Nå oh, ja, det er rigtigt Selvfølgelig <laughs> og så, jeg så går der kræft ind <laughs> i det andet rum. Ja. Hvis du skal være en præmiekammerat, så er det ind i et andet rum. Hvilket Hallo, men okay. jeg spørge. hvem er det, vi har igennem? Hvem er vi igennem? Jeg hedder Rosanna. Rosanna, velkommen til programmet. Yeah. Og mange gange tak tillykke. til dig. Og velkommen ud på opgangen, kan jeg høre. <laughs> ja. Det uh, er jo urimelig af ens far en ude på opgangen. Man har lige vundet en radiokvist. <laughs> ja. Rosanna, til lykke med det. Til lykke. Ja. Hvor, hvor, hvor ringer du ringer fra? Herfra? Herfra? Hele ude på Sjællands øje. Hold af den gule eller røde kirke. Er Den røde. Den røde. Det må jeg lige forklare. Nej. Ja. Altså, ved, det er ligesom med kunst, Anders. Okay. Enten skal man forklare det, og så nytter det ikke. Tak. Rosanna, hvad laver du til daglig? Ja, det er et godt spørgsmål. Uh, mange ting. Jeg er sammen med venner og går til gymnastik og alt muligt. Hva? Samtidig? Nej. <laughs> godt nok. Men øh, har du en form for skolegang også? Ja, ja, selvfølgelig. Øh, hvor gammel er du? 13. 13 år. Så går du i 7 og 9. kl. 8. Så går 9. du i 8. 8, ikke? Jeg går i syvende. Mm. Anna, hvad, øh, I har jo ikke, der er jo ikke eksamener og sådan noget karakter. Det kar kar kar kar er der det? Jo. Du har også synes, underlagt nye karakterer, ikke Rosanna? Jo. Hvad synes du om den? Det, men det er fint. Det er en god, positiv holdning. Hvordan er ja. din holdning til undervisningspolitikken som sådan før i de sidste fem år? Øh, det er altså, lidt kedeligt. At... Lidt kedeligt, vil. Øh, og, og, og er der noget, du gerne så ændret? Øh, ja, at man ikke skal have historie. Fuldstændig rigtigt. Nej, det er jo Man et historie. historie. Jamen Det er, fordi du har en dårlig historie, lærer sig. Fordi det er måske i det, er måske det, det er de allermest interessante fag, der findes. Og der vil jeg så godt give Sønder. det er det Og altså ikke. Det er røvsygt. Er det røvsygt, det er det. hvad der er sket? Virkelig. Okay. Jamen, jeg er da ligeglad. Jamen, du kan ikke være ligeglad, så ved du ingenting. Nej, det er så. Hosanne, hvad skal du være, når du engang er færdig med alt det her skolearbejde? Ja, det er ikke engang noget. Det er godt spørgsmål. Jeg skal være politibetjent. Det er rigtig godt. Det var da meget interessant. Det lige var netop dig, som vi fik ind. Så. Hvordan har Hæ? du det i forhold til indvandrere, der er involveret i trafikuheld? Ja. I trafikuheld? Og du har tydeligvis ikke hørt radio i går. Og det skal du være glad for. Nej. Men der er nogle af dine kommende kolleger, der har jogget i spinaten. Nå. Nå, men, men, øh... er... jo det her har jeg godt hørt, hvor de kalder ham for Perk, ja. ikke så også? Men derfor er det også godt, at vi får for fornuftige folk ind i styrken. Øh, er, der, mm. er der nogen specielt slags øh, betjent, du gerne vil være? Ja, jeg vil godt være ridende politibetjent, så jeg rider op på heste. Nå, det er, kun derfor. det er ikke så meget for frank at fang for og rydde ungdomshuset. Det er mere jo. det er med heste. man kan rydde ungdomshuset end en heste. Hest. Ej, jeg vil ikke rydde, jeg vil ikke rydde <laughs> ungdomshuset. Jeg har også lige haft en diskussion om det. Ja. Du vil ikke rydde ungdomshuset, men øh, hvis du havde øh, øh, ubegrænset adgang til alle heste i verden, kunne du så ikke være fristet til at sende dem ned ad jakvej, bare lige for at vise fladet? Jo lidt måske. Sådan. Susanne, ja. du, skal, du har adgang til e-post, ikke? E ja. Det, du ja. skal gøre, det er, at du skal sende en mail til satansyngelsnablag.dk. Mm. Og så skal du skrive i emnefeltet Anders Trantemøller. Ja, og Trantemøller er uden D. Okay. Men hvis du laver det med D, så er det okay. Du sender ja, okay. også din adresse og i sender og så... Øh, og så vil jeg godt sige tillykke. Og vi også kan sige øh, held og lykke med det hele. Og så, øh, Også helt og din far, selvom han havde jeg lød han, han lidt det det det bryst. Ikke, det, var ikke, det var ikke min far. Det er fordi, jeg går i sådan en øh, ungdomsklub, og det var bare ham, der er der. Oh, som det var en pædagog? Det ah, er pædagogerne. Ja, det var. Ah, okay, ham får vi fyret. Jeg så et program jeg i går. Vil, jeg ja. vil godt lige sige, at jeg synes, at jeres program det er helt fedt. Ej, hvor er du sød, Rosanna. Så, du er meget rar. <laughs> ja, du er meget, meget rar. Hils ham der <laughs> pædagogen og sige, han skal slappe meget af. <laughs> ja, han skal slappe af, ellers kommer han op på et <laughs> Det skal nok. Det er godt. Hej. hej hej. hej. Her er de sorte spejler, hele dag, klokken to, en sensation.